بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ورشف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين وضعه ناكن زهر عليه الصلاة والسلامنا الله وقصنعه محمد صلى الله عليه وسلم بطنية موز الله وفومتش غورتي o najvažnijem dijelu ove naše vjere, a to je akaj, odnosno ubjeđenja ili vjerovanja. Pa ćemo kroz ova druženja u ovom predmetu pokušati dati jedan presjek analizu najvažnijeg uvezi s tim. Znači da čovjek ima uvid, jer smo rekli da vjeru možemo podijeliti na dvoje. Akaid i propise. Znači, šerijet. Te propise možemo podijeliti na obrade, to jest i vadete. I možemo ih podijeliti na međuljudske odnose, sve što se odnosi o ezistiju. Znači, govorimo o jednoj cijelini koja je temeljna u ovoj vjeri. Akaid. S posebnim osvrtom. Znači, kroz ova druženja, ako boga, da, ili pri kraju ovih druženja, koji ostanu s nama da se druži, govorit o pogledu bosanskih halima, kroz historiju do kojih mognemo doći, kako su oni gledali na Akajd i šta su oni pisali o Akajdu. Znači, to će biti jedan poseban osvrt, uz Allahovu pomoć, ili, kroz, ili na kraju ovih predavanja, ako na Sala Đelšanuhu poživje. A danas ćemo govoriti o sledećem. Prvo, šta znači akida? I šta je akaj? Drugo, važnost akide i akajda. Treće, posebnosti i specifičnosti islamske akide i akajda, ciljevi islamske akide i temeli na kojima je izgrađen. Znači o to ćemo, ako Bog da govoriti danas, pa da počnimo sa Allahovom pomoći. Šta je to akajt? Ima li neko prije da je čuo za riče kajt? Čvrsto, Čvrsto vjerovanje u Allaha Đelešana. To je akajt. Imal neko još da bi nešto donovi? Ovo što brat rekao, to je tačno, ali je dijelimično akajd. Znači, crž akajda. Jes, znači, i to, i to spada u to. Međutim, akajd je pojam koji označava više od vjerovanja u Allaha Đavršana. Znači, obuhvata je vjerovanje u? U imanske šarpe. Sve. Znači, ali je srž. Znači, vjerovanje u Allaha Đavršanu je srž, a obuhvata se. Zato ulema kaže šta je akajd. A kajn je inače riječ arapskog porijekla izvedena od riječi zaveženje. Znači zaveženje. To je znači, šta znači riječ. A sama definicija kažu to je skup ubjeđenja izgrađenih na principima Korana i sunneta poslanika sa uvalasima. To je najprostija definicija Kajne. Znači, kada je skup ubjeđenja izgrađenih na Koranu i Sunjetu. Što se tuče učenja učenjaka, skup ubjeđenja, iz njih zaključujemo da se ovdje radi o ubjeđenjima. Znači, nije ništa vezano za propise u smislu da reguliše kako dati zekad, kako klanjati, kako postiti i sl. nego ono što treba vjerovati i biti objeđeno. Što se tiče riječi izgrađenih na principima Kur'ana i Sunneta, iz njih zaključujemo odakle, znači, na čemu je izgrađena ta akida i odakle je crpina. Što znači, Dal u njoj nema analogije. Interesantno za islamski akai. Da ne prihvata analogiju reci. Pa ćemo vidjeti. Da. Poslanih. Ve selleme, u jednom. U jednom dijelu noći. Biva prenesen. Iz. Meke. Na, iz, u Betul I onda na sedmu, zemal, na sedmu nek. Jel' tako li nije? Podlježe li to našim analogijama? Po svim našim proračunima, saznanjima, to je nemoguće. Međutim, mi vjerujemo u to zato što je izgrađeno na čemu? Ame su mi, pa vlašanom kaže Subhane ledi esra bi abdihi. Neka je slavljen onaj koji je svoga roba u jednom dijelu moći preveo iz Mekije u Britomatis. Znači, na tom Principu. I drugo, da ne govorimo sada o drugim stvarima u vezi sa Akajdem. To je definicija. Šta je onda Akajdem? Šta je Akajdem? Skup objeđenja na principima Skup objeđenja izgrađen na principima Korana i Suneta. To je Akajdem. Sljedeće što je za nas važno, zašto je važan Akajt? Akajt je važan, što je temelj svemu ostalo. Znači, njegova važnost ogleda se u tome, što se nad njemu temelji sve ostalo. Pa recimo naš namaz nama neće biti ispravan, Ako mi pogrešno vjerujemo. Naš hač, naš post, i itd. I to se jasno vidi. Recimo, ja ću vam samo jedan hadis. Koji se nalazi inače u poglavlju imana u muslimovom sahihu. Gdje je Aisha radijallahu anham pitala poslanitač, koji inače bio njen suprug. Allahu poslaniče... Kaže ona, Ibnu Đuda'an bio je čovjek takav i takav, najme bio je darežljiv, spavio je rodbinske veze, obilazio rodbinu znači, pomagao, im, pomagao i drugim ljudima. Šta više kaže, imam nevevi u komentaru tog hadisa, Ibnu Đuda'an je bio toliko darežljiv da je on znao nekada veliki lonac postaviti na, na trgu Meke, znači u centru Meke, gdje bi se klale deve, ovoce i ostala stoka, stavljala u tajlandac i mogu imao je tome pristup kog god je htio. Znači kog god je dolazio bilo iz Mekke, bilo sa strane koji su dolazili na hadž, jeli su i uzimali bez ikakva računa. Sve na njegov račun. Znači bio madarežni učedik. Kaže ej šerije Allahu anha, Allahov poslanici, hoće li on od toga imati ikakve koristi? Misli na ahiretu. Kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallama, la jem ništa mu to neće koristiti. Ova hadis možete naći u muslimovom cahiku, u prvom tomu prevedena je ova zbirka, u prvom tomu kaže, neće mu koristiti. Innehu lem yekul jav men, rabbi gfir li hati U životu nikada on nije rekao, gospodaru moj, oprosti mi moje grijehe na sudjem danu. Kaže, imam neveni komentator ovog Hadisa, to jest, znači da to znači, ove ovaj poslanikove riječi, nikad u životu nije rekao, o mi grijehe gospodaru na sudnjem danu, znači da nije vjerovo u proživljenje na sudnjem danu. Nije vjerovo da će ljudi biti proživljeni, da će polagat račun i to njegovo pogrešno vjerovanje, odnosno nevjerovanje u što je morao vjerovat, Dovela je do toga da Allah nije htio od njega ni druga djela. Znači, tu se reogleda da važnost ispravnog vjerovanja. I razumite ovo? Znači, sve ostalo se izrađuje na tome. Na kraju krajeva, kad bi vas nekoupito upito, koja je razlika između mukmina i munafika? Ko je mu'min? vjerni i a ko je mu naafik licemirni i objevsta šta je razlika između te dvijelosti aha ubjeđeni vjeruje to mi drugim riječima kažemo a kajde je taj koji je napravio razliku uđenju. ovaj vjeruje i na osnovu tog vjerovanja klanja posti i daje zeka a ovaj licemir ne vjeruje nego da klanja da ili ostale stvari radi od islama, ne zbog vjerovanja, nego zbog nekog drugog interesa. I to je ono što je napravilo razliku među njima. Da će ovaj biti nagrađen na najvišim stepenima, a ovaj će biti na najnižim stepenima, pa čak i ispod nevjernika. Mislim da samo to dovoljno govori o važnosti vjerovanja i zbog toga je naša ulema prije, naročito vidjet ćete bogle, ja sam posebno gledajući bosansku literaturu koja je napisana perom naše uleme prije, poput Hanđića, Smajlovića i prije njih Asana Kafije, Pruščaka i ostalih, ako mogu, da se njihovih pisanja, koliko su oni pažnije posvetili tome, malte ne vidjet da skoro sve što su napisali, napisali su uveze s tim. Vrlo rijetko je bilo fikskih rasprava ili drugih sličnih, bilo itoga ali u poređenju sa Ovi vrlo mali. Što ukazuje na njihovu svijest koliko su to smatrali važnim i vitnim. Jel to u redu? Dobro. Kakve su to posebnosti ove naše akide? Znači, kad kažemo atajica, ima nešto neke karakteristike crte koje ga čine karakterističnim posebnim crte. Pa kakve su to posebnosti ove naše akide, ubiđenja i vjera? Prvo. Preuzeta je iz Kur'ana i sunneta. Znači, to je prva posebnost. Što znači, kako to kažu, božanskog je porijekla. Od Allaha Đerlešanog direktno. Načizao za ovu naše u naše vjerovanje ne može se ni jedan čovjek na zemaljskoj kugli pohvaliti da je on nešto tu izmislio, da je on nešto tu utemelio i slično. Pa i poslanik sallallahu alejhi je samo prenosio. I on je prenosila te akide. Džibril dođio od Allaha džellelhu kaže poslaniku sallallahu alejhi ve seleme, a on to prenese. Pa se je čak dešavalo kojiš čitava sunnet poslanika da je bilo stvari koje on nije znao. Znači, bilo je nekih stvari u vezi sa grajbom nepoznatim, što nije znao do dotičnog momenta dok mu ne dođe objava, pa to objava. Što znači jasno ukazuje da je poslanik i čak i poslanik prenosilac i pojašnjivač te jak tih objeđenja. Znači, božanskog je porijekla od Allaha Đalešanomu i gradi se samostim. To dovodi do nove specifičnosti, a to je da za sve što se nalazi u njoj postoji lanac prenosilaca do poslanika svala Laha. I dan danas ima ljudi koji imaju sveske takozvane džaze od poslanika svala Laha do današnjih dana postoji sve. Čak šta više Kažu, Ta ulema taj sve nedostaće do sudnijeg dana. Čuli ste možda za hadist da doći Dejjal. Jer tako li je? je čovjek kojim će alođešano iskušati ljude, poslaće ga pred kraj ovog i on će se proglasiti Bogom. I biće ljudi u teškoj, nezavidnoj situaciji. I kad dođe pred Medinu, neće moći ući u sveta mjesta. Izaći će čovjek i reći će ti si Deđal o kojem nam je govorio Allahov poslanik. Kažu neki komentatori ovog hadisa. Riječi tog čovjeka o kojem nam je govorio Allahov poslanik znači da je on zadržao to rečeno govor taj Tajlanac do njegovih dana. Znači da će ostati povezanost sa da poslanikom što drugi narodi nemaju. Naći ova je ummet jedino ima taj senet povezanost sa tim sa svojim poslanikom Sulahović. Znači. Sledeća specifičnost ta ki jedinstvo svih vjerovjesnika i poslanika na njoj. Naći sada Mi vjerujemo u sve ono što su svi poslanici i vjerovjesnici vjerovali od Adema do Mohameda s.a. Znači, svi su oni vjerovali u jedno i vjerovanje se nikada nije mijenjalo. Ono što se mijenjalo među njima su praktični propisi. Znači, propisi i praktične primjene gdje je za neki lažio jedan pa je dokinut pa se to mijenjalo dok nije ostalo na ovome što je Kur'an doli. Ali, a kaj ubjeđenja, vjerovanje o Allaha, u Meleke, u sudni dan, u kader, u sudbinu, to je ostajalo i bilo zajedničko svim vjerovjesnicima i poslanicima. Je to u redu? I to je velika fajda, je velika specifičnost. Da čovjeka, ova akida, veže sa svakim vjerovjesnikom i poslanikom koji je bio do Adema na Hmm. sljedeće ovaj naime akida islamska nije na specifičnosti da čovjeka veže i za život poslije dunjavog znači možemo to nazvati ahireckom akidom znači čovjeka veže ne samo da mu predstavlja ovdje na ovome svijetu u što treba vjerovati, nego ide ivanovoga svijeta i povezuje ga i sa budućim svijetom. To je isto takva specifičnost ove akide. I poslednje što ćemo spomenuti ovo dobro poslušajte. Od specifičnosti islamske akide je da se nikada nekosi sa zdravim razum. Naš znači, nikada se neko si, ne, ne može doći u situacija da, da zdrav razum može reći to je nemoć. Znači, Naš je razum taj koji sudi. Razum ne može neke stvari dokući. Ali ne kaže da je da je nemoguće. Na rad sad malo plizalo razum je kaj, ima ćemo proširiti temu. Načini mjesto razuma u akaj. Je li imate vi nešto za dodat u vezi s ovim? Koliko neko ima pitanja, boljom, sestre, imam da pa pričem, samo ako imate pitanja, ima. mm. ovo, imam da ovo se. Ja imam zopćaj malo pitanja, ne. Mm. Ovo, pa da od njega. Ovo, pazi, samo izvini, znači nije ovo završeno. još mi nastavljamo samo u vezi s ili ima nekih problema. Uvravo, mm. Moje pitanje je bilo onaj ono, Zašto se, recimo, mi toliko sada, na, da, nikako ne možemo da ne značajamo, ako imamo, kransu, zašto se mi toliko cijepalo, razvijelati u nekakve grupe, pod grupe, da su mi je, da mi je vidio tijelo koja je. Pa hoće doći i to ako godine. U redu. E sad, napišite cilje islamske arhive. Možete no, što Znači šta to islamska akida ima za cilj da napravi od čovjeka? Ciljevi akide. Ciljevi akide. Prvo hoćemo čekati svjetlo da naste. Mm. odnosa između čovjeka i njegovog gospodara, između čovjeka i drugih stvorenja. Što je prvi? Allah Đelešanu kao stvoritelj čovjeka ima određena prava kod njega i samim tim čovjek mora da ispunjava obaveze u skladu s tim. A naravno samim tim što živi među drugim stvorenjima mora da ispunjava određene obaveze i prema drugim stvorenjima. Regulisanje odnosa između čovjeka i njegovog gospodara i čovjeka i drugih stvorenja. Drugo, da napravi od čovjeka koristnu osobu. koja god se pojavi širi dobro i hajde. I koja u svom životu Uzima dobro za princip. Može. može. ka znači, aki i da čini od njega koisnu osobu gd god se nađe i pojavi. I princip u njegovom životu je dobro. I samo dobro. Sljedeće. Budi u čovjeku uvijek optimizam. Znači čovjek koji je sebi uzeo Allaha za gospodara, ne može da ne bude optimista, da ne kaže iz svake situacije naće se izlaz. Pa ako recimo obskrba malo stisnuta, pa ne ima baš čovjek koliko mu treba uvijek, pa ne ono što bi htio da ima i tako itd. Pa nekada sa zdravnim nije dobro. Pa čovjek bude bolestan nekad, pa nekada teže, nekada, nekada manja bolest bude, ali uvijek pozitivno razmišlja, uvijek je optimista i kaže, bit će izlaz. Doće olakšanje. Međutim, čovjek čija je veza sa Allahom slaba, obično pada u očaj i u beznadje i neritko i presudi sam sebi, kako to kažu u ruku na sebi doktor sa vernikom nije slučaj. I zato poslanih sallallahu alejhi ve kaže da je najme da čudio se vernikom primjeru, jer ako ga zadesi nešto loše on se strpi i opet bude dobro na kraju, a ako ga zadesi dobro on zahvali i opet bude dobro za njega na kraju. A kako kažu inače u jednoj reči da uvek bude isto nemoguće. Znači se, čovjek ide nekad loše, nekad dobro, ali uz svoga gospodara uvijek izađe na salamit. Sljedeći. Čini od čovjeka ozbiljnu osobu koja život shvata ozbiljno. Vi to možete primijetiti Koliko čovjek, recimo, prije druženja, čini čovjeka ozbiljnu osobu koja život shvata ozbiljno. Pa da to nije nekakva igra. Da je treba trošiti u drogi, u alkoholu, u bludu, u traćenju vremena, pa čak i u brzoj vožnji koja često završi smrću sa svoj život ozbiljno da tebe na napravi nešto od života da uredi svoj odnos sa svojim gospodarom da uredi svoj odnos sa roditeljima da uredi svoj odnos sa rodbinom sa braćuvom i slično da ne kaže ma šta mene briga za sve može da u životu i to se čovek može primijeti to čovek može primiti na sebi recimo ovaj Kad dođe pa on ka posluša pa čuje da mora se roditeljima obratiti, njegova vjera, njegovo objeđenje o Allaha Đališanu, čini ga da on svojim roditeljima čini dobro i da se kloni zla koje je činio njima, bilo jezikom, bilo dijelima ili bilo činima, rodbini, prijateljima, komšijama i ostale. Jeste razumijeli to? Ne. Hmm. I sledeće i poslednje u ovim ciljevima, čini ga samilo s njim, čini ga samilo i punim brige za druge. Nači ovde zadržaćemo se uz Allahovu pomoć, ostali smo dužni jedan odgovor našem bratu. Ako imate vi nekakvih pojašnjenja, primjera i slično, brate. Nači ćemo odma. A znači što se tiče toga, vezila žene i ostalo, to ima jedna posebna tema ovdje doći će uz Allahovu pomoć, znači Razilaženja, pojem razilaženja, razlazi i razlika između razilaženja u smislu razli, različitosti mišljenja i razilaženja u smislu mržnje. Znači takozvanog razdora. To postoji razlika između toga Boga da u Širijetu. Pa ćemo govoriti ako Boga o svojom tome podrobno, da sad ne bismo duljili o tome. Hm. To je bilo uopinjeno čovjek ovak i da sovec, će morati nas organizirati. Pa čovjek mora da budi na ovaj. Napomena, ovo su samo neki ciljevi, znači, šta Akida činio čovjeka, mislim, šta želi od njega, znači, želi od njega jednu zdravu, normalnu osobu, koja zna svoje obaveze prema gospodaru i prema ostalim ljudima. Znači, to je, to je plod ove Akida. A Allah najbolje zna. Znači, Da. Hmm. Znači, ako nema nikakvog više učišta sa naše strane, videćemo se ako Bog da, u sledećoj putu. Uutra ćemo uutra govorćemo o pristupima muslimana u gume ta kaidu, pa ćemo videti njihove podjele na, na dvije strane, na dvije vrste i o pri, principima ove ove akide. قوله هذا مستغفر الله صلى الله عليه وسلم محمد السلام